Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillah Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nasta'gfiruhu wa natubu ilayh Wa na'udhu billahi min syururi anfusina wa sayyati a'malina Mayyihdihillahu falamudillalah wa mayyudlil falahadiyalah Wa ashadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah Wa ashadu anna muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiya ba'dah Ya ayuhal amanu taqullaha haqqa tuqatih wa illa wa antum muslimun fa inna asdaqal hadisi kitabullah huda huda sallallahu alaihi wa sallam sharal umur muhdatsatuha fa inna bid'ah wa kull bid'atin dhalalah wa kull dhalalatin para hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala para ikhwan sekalian para jemaah umrah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala alhamdulillah senantiasa puji dan syukur wajib kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas segala limpahan karunia dan nikmat yang Allah berikan kepada kita. Dan di antara nikmat-nikmat yang Allah berikan kepada kita yaitu Allah Subhanahu wa taala memberikan kita kesempatan untuk bisa belajar ilmu agama, untuk bisa menuntut ilmu di masjid Nabawi yang kita tahu bahwasanya keutamaan menuntut ilmu mempelajari ayat-ayat Allah di masjid sangatlah besar di mana Rasulullah SAW pernah bersabda: Majtah ma fi baiti min buiyutillah yatruna kitab Allah wa yatdarasunhu fima بينهم illa nuzulat alaihi musakina wa hafat bihiul malaika wa rahmah wa dzakarullahu fi man endah. Tidaklah satu kaum yang mereka berkumpul di suatu masjid dari masjid-masjid Allah kemudian mereka membaca ayat-ayat Allah dan mempelajari mempelajari tadarus mempelajari isi dari kandungan ayat-ayat Allah tersebut kecuali Allah akan menurunkan ketenangan bagi mereka dan para malaikat akan meliputi mereka serta Allah Subhanahu wa taala akan menurunkan rahmat bagi mereka dan yang terakhir wa dzakarahumullahu fi man indah bahkan Allah Subhanahu wa taala akan menyebut-nyebut mereka ini di di hadapan para malaikat Allah Subhanahu wa taala yang membanggakan orang-orang yang menuntut ilmu, mempelajari Al-Quran di masjid-masjid Allah di hadapan para malaikat malaikat Allah Subhanahu Wa Taala. Terlebih lagi ada hadis yang khusus yang menjelaskan tentang keutamaan menuntut ilmu di masjid Nabawi yang maknanya di mana Nabi SAW mengatakan, ya tidaklah seorang pun yang mendatangi masjid Nabawi kemudian ilah li khairin ya ta'ala muhu kecuali karena satu kebaikan dia pelajari atau dia ajarkan fahuwah Bi manzilati al-mujahid fi sabidillah Maka orang ini seperti Kedudukannya seperti orang yang sedang berjihad di jalan Allah SWT Ini dalil yang sangat agung yang menjelaskan keutamaan Seorang menuntut ilmu di Masjid Nabawi Seakan-akan dia sedang berjihad di jalan Allah SWT Tentunya tidaklah disamakan dengan berjihad di jalan Allah Kecuali menuntut ilmu di Masjid Nabawi Memiliki pahala yang besar di sisi Allah SWT Para ikhwan sekalian, kita lanjutkan pembacaan kita terhadap kitab Tauhid ya, yang ditulis oleh Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab dan kita telah membaca sebagian dari bab yang pertama. Sekarang kita lanjutkan setengah atau bagian terakhir dari bab tersebut, bab yang pertama yaitu beliau mengatakan wa qoulihi ta'ala qul ta'alau atlu ma harrama rabbukum 'alaikum allaa tusyriku bihi syai'a. Katakanlah ta'alau kemarilah kalian Wahai orang-orang yang mengharamkan sesuatu yang tidak diharamkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala Mengharamkan perkara-perkara ya, ya, yang berkaitan dengan binatang, hewan-hewan ternak Yang tidak diharamkan namun diharamkan oleh mereka Kata, kata Allah subhanahu wa ta'ala Kul ta'alu. Katakanlah kepada mereka wahai Muhammad Taala, kemarilah kalian Atlu ma harrama rabbukum alaikum Akan aku bacakan kepada kalian Apa yang diharamkan oleh Rabb kalian kepada kalian Allah tu syirikubihi syai'ah wabil wali dainihsana, janganlah kalian berbuat syirik kepada Allah sama sekali. Wabil wali dainihsana dan hendaknya kalian benar-benar berbakti dan berbuat baik kepada kedua orang tua, sebagaimana saya sampaikan kemarin. Firman Allah subhanahuwataala, "Allah tu syirikubihi syai'ah, janganlah kalian berbuat syirik sama sekali kepada Allah subhanahuwataala" mengandung dua keumuman. Keumuman yang pertama Iaitu yang terkandung dalam fi'il Latushriku Saya katakan bahawasanya Fi'il ya, Dalam hal ini fi'il mudhari ya, Mengandung masdar Yang masdar tersebut adalah isim nakirah Yang jika isim nakirah Terdapat dalam konteks nafi atau nahi Maka memberikan faedah keumuman Keumuman yang pertama Janganlah kalian berbuat syirik Dengan segala model bentuk kesyirikan Baik syirik besar Maupun syirik kecil Baik syirik yang nampak Maupun syirik yang tersembunyi Syirik yang kelihatan maupun syirik yang tidak, tidak nampak. Segala bentuk kesyirikan diharamkan. Kemudian, Allah tushirikubihi syai'ah. Dan janganlah kalian mengambil sekutu bagi Allah dengan segala model bentuk sekutu apapun. Jangan sampai kalian menyerahkan ibadah kepada siapapun juga dari makhluk. Apakah kalian beribadah kepada batu, Ataukah kepada pohon, Ataukah kepada nabi, Ataukah kepada malaikat, Ataukah kepada wali, atau kepada siapa saja, tidak boleh seorang mengambil syarikat selain Allah subhanahu wa ta'ala. Inilah perkara yang diharamkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Kemudian, dalam ayat ini ya, dalam surat Al-Anam ini, Allah menyebutkan banyak perintah dan larangan-larangan. Tadkala -larangan. Allah mengatakan, Kul ta'alau atlumaharramah rabbukum alaikum. Kemarilah engkau, kemarilah kalian, akan aku bacakan kepada kalian apa yang Allah haramkan bagi kalian. Yang pertama jangan kalian berbuat syirik kepada Allah. Yang kedua wala taqtulau auladakum min imlaq dan janganlah kalian membunuh anak-anak kalian karena takut miskin. Nahnu narzukukum wa iyyahum. Kami yang beri makan kepada kalian, yang beri rezeki kepada kalian dan kami yang memberi rezeki kepada mereka kepada anak-anak kalian. Maka jangan kalian membunuh mereka karena khawatir tidak dapat rezeki dari Allah Subhanahu wa taala. Wala taqrabu al fawahisya ma zhahara minha wa ma bathan. Dan janganlah kalian mendekati perbuatan-perbuatan yang keji. Kemaksiatan. Ma'adhu haram in hawa ma'batan. Baik kemaksiatan yang nampak... ...maupun kemaksiatan yang tersembunyi. Wa la taqutulu nafsal latiharramallahu illa bilhaq. Dan janganlah kalian... Ya, ...membunuh jiwa yang diharamkan oleh Allah untuk dibunuh. Kecuali kalau ada haknya untuk dibunuh. Dzalikum wassakum bihi la'allakum taqilun. Dan inilah... ...wasiat yang Allah wasiatkan kepada kalian la'allakum ta'qilun samukum kalian berpikir wala taqrabu mala al-yatimi illa billati hiya ahsan hatta yablugha ashudda dan janganlah kalian mendekati harta anak yatim kalau kalian diamanahi untuk mengatur harta anak yatim maka janganlah kalian mensikapi harta anak yatim kecuali dengan cara yang terbaik hatta yablugha ashudda sampai anak yatim tersebut menjadi dewasa wa auful kail wal mizan bil qist dan hendaknya kalian memenuhi timbangan ya baik volume takaran maupun timbangan dengan adil ini peringatan bagi orang-orang yang berjualan ya baik dengan volume ataupun takaran atau timbangan maka hendaknya mereka menimbang dengan jujur dan dengan adil la nukallifu nafsan illa wusaha wa idza qultum fa'dilu wa law kana dha qurba dan hendaknya kalian jika kalian berucap maka ucapkanlah dengan keadilan meskipun terhadap orang yang kalib kerabat kalian wa bi ahlillahi awfu dan hendaknya kalian Memenuhi janji kalian kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Zalikum wa saqam bihi la ala kum Dan demikianlah Allah mewasiatkan kalian agar kalian ingat. Wa anna haza sirati mustaqimah fatabiu. Uh. Dan ini adalah jalanku yang lurus, maka ikutilah. Walat tabiu subula fatafarro kabikum ansabillih. Dan janganlah kalian mengikuti jalan-jalan, ya, yang selain dari jalan yang lurus tersebut, maka kalian akan terpecah belah dari jalan Allah Subhanahu Wa Taala. Dahliku mu bihi la allahu dan demikianlah wasiat Allah subhanahu wa taala. Semoga kalian bertakwa. Ia tiga ayat dalam surat Al-An'am yang Allah jelaskan tentang larangan-larangan yang sering dilanggar oleh kaum muslimin. Dan Allah buka larangan tersebut dengan larangan yang paling penting yaitu larangan berbuat ciri kepada Allah subhanahu wa taala. Dan setiap akhir ayat Allah mengatakan "Zalikum wasakum bihi". Zalikum wasakum bihi. Ini adalah wasiat Allah bagi kalian. Ini adalah wasiat rob kalian kepada kalian. Oleh karenanya para ulama menyebutkan bahwasannya tiga ayat ini berisi wasiat-wasiat ya, sepuluh wasiat yang sangat penting yang merupakan wasiat Allah Subhanahu Wa Taala yang hendaknya diperhatikan oleh orang-orang beriman kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Kemudian, ikhwani fil Allah zan Ibn Mas'ud radhiyallahu ta'ala salah seorang sahabat yang mulia sebagaimana dinukil dalam kitab tauhid ini beliau berkata man arada an yanzura ila wasiyati muhammadin allati 'alayha khatamuhu barang siapa yang ingin melihat wasiat nabi yang dalam wasiat tersebut ada stempel cincin nabi SAW, alaihi wasallam falyaqra Maka ta'ala dia membaca firman allah qul ta'alau atlu maharrama rabbukum 'alaykum anda dia baca firman Allah tadi yang telah kita bacakan tiga ayat yang panjang tadi hingga firman Allah wa an nahazirati mustaqimah ini adalah jalanku yang lurus maka jangan kalian ikuti jalan-jalan yang bengkok ibnu Masud radhiyallahu taalahu adalah seorang sahabat yang mulia seorang sahabat yang termasuk dari awal-awal sahabat yang masuk Islam yang beliau adalah seorang yang sangat alim dan bertakwa kepada Allah subhanahu wa taala Bahkan Nabi sallallahu alaihi wasallam mewasiatkan barang siapa yang ingin baca Quran dalam keadaan segar Quran tersebut sebagaimana baru diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala maka hendaknya dia baca sebagaimana bacaannya Ibnu Mas'ud radhiyallahu taala Ibnu Mas'ud adalah seorang yang yang kurus, tubuhnya kurus. Suatu saat betis beliau tersingkap sehingga kurusnya betis beliau terlihat oleh sebagian sahabat Kemudian sebagian sahabat tersebut tertawa melihat kurusnya betis beliau. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "La diqatu saqaihi asqalu 'inda Allah min Jabal Uhud." Kata Nabi sallallahu wasallam, "Sungguhnya kurusnya betis Ibnu Mas'ud di sisi Allah lebih berat daripada Jabal Uhud." Ini menunjukkan mulianya Ibnu Mas'ud radhiyallahu ta'ala anhu. Alikarenanya tatkala Abu Jahal akan meninggal dunia, Abu Jahal setelah di, dijatuhkan oleh dua anak kecil Maka Rasulullah Sallam setelah perang, ya, perang Badar, Rasulullah Sallam menyuruh ya, untuk para sahabat agar mencari jasad Abu Jahal. Maka di antara yang menemukan jasad Abu Jahal adalah Ibnu Mas'ud. Dan tadkala itu Abu Jahal belum meninggal dunia, masih di nafas terakhir. Dan dia adalah orang yang sangat sombong dan sangat congkak. Dan dia tidak mau, ya, tidak mau merendah di hadapan siapapun oleh karena itu tatkala ditemukan jasadnya dan dia belum meninggal, belum mati, belum tewas Abu Jahal yang dikatakan diriwayatkan Firaun hadil ummah, Firaunnya umat ini adalah Abu Jahal. Maka Ibnu Mas'ud pun menginjakkan kakinya di atas dada Abu Jahal. Abu Ibnu Mas'ud kurus. Tatkala itu Abu Jahal masih juga sombong. Dia mengatakan laqad wati ta mauti an so ya ru'ail ghanam. Kata dia wahai Ibnu Mas'ud, engkau telah menginjak tempat yang berat. Penggembala, penggembala kambing yang, yang kecil artinya penggembala kambing yang kurus wahai Ibnu Mas'ud. Jadi Abu Jahal sudah mau mati masih sombong masih menghina siapa? Ibnu Mas'ud. Akhirnya dipenggalah kepalanya dan dibawakan kepalanya kepada Nabi SAW. Inilah Ibnu Mas'ud radhiyallahu ta'ala seorang sahabat yang mulia yang dikenal ya, keras terhadap bid'ah sebagaimana hadis-hadis riwayat-riwayat yang banyak yang datang dari beliau radhiyallahu ta'ala anhu. Beliau mengatakan, "Barang siapa yang ingin melihat wasiat Nabi, kita tahu bahwasannya, Nabi SAW meninggal dalam keadaan tidak berwasiat. Rasulullah SAW ya, hanya meninggalkan Al-Quran dan sunnah-sunnah Nabi SAW. Oleh karenanya, Rasulullah SAW pernah bersabda, وَقَدْ Fikum فِيكُمْ مَنْ لَنْ تَظِلُّ بَعْدَهُ إِنِ اْتَصَمْتُمْ بِهِ Kitab Allah. Sungguh aku telah meninggalkan bagi kalian. Yang jika kalian berpegang teguh dengan perkara tersebut, maka kalian tidak akan tersesat. Yaitu Kitabullah Al-Quran. Rasulullah tidak pernah menulis suatu wasiat. Kemudian Rasulullah SAW setempelkan dengan stempel beliau. Kita tahu Rasulullah SAW punya cincin yang tertulis Muhammad Rasulullah. Yang digunakan oleh Nabi untuk setempel surat-surat beliau kalau beliau kirimkan kepada para raja-raja. Dan Rasulullah SAW tidak pernah menuliskan wasiat, satu wasiat pun. Beliau meninggal dalam keadaan tidak berwasiat. Dan terakhir, tatkala Rasulullah SAW akan meninggal dunia, tatkala beliau sakit parah. Ya, sampai-sampai Rasulullah SAW ingin menulis wasiat, tapi beliau tidak jadi menulis wasiat, dan beliau berkata, Ya Allahu wal mukminun illa Abu Bakrin. Ya. Allah enggan dan kaum mukminin enggan kecuali Abu Bakar. Isyarat bahwasannya yang akan menjadi khalifah adalah siapa? Abu Bakar di ta'ala anhu Tidak sebagaimana perkataan sebagian orang, orang-orang yang sesat yang menyatakan bahwasannya Rasulullah SAW telah berwasiat. Bawasanya akan menjadi Khalifah setelah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam adalah Ali bin Abi Thalib. Dan ini kedudukan yang besar. Bahkan mereka mengatakan bawasanya. Ketika Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam pulang dari perang dari Haji Wada, sampailah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam di suatu tempat, namanya Gadir Khum Yang tempat tersebut terletak antara Mekah dan Madinah. Di situ Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam berwasiat. Di situ Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam berkhotbah, menyampaikan nasihatnya kepada para sahabatnya. Mereka mengatakan bahwasannya di tempat tersebut setelah Haji Wada, Rasulullah SAW menentukan bahwasannya akan menjadi Khalifah setelah saya adalah Ali bin Abi Thalib. Dan tahu-tahukah kita bahwasanya yang berhaji bersama Nabi SAW dalam Haji Wada sekitar 120,000 orang sahabat. Dan khutbah Nabi SAW itu dihadiri sekitar 120,000 orang sahabat. Mereka mengatakan Nabi telah menaskan, menyatakan bahwasanya akan menjadi Khalifah setelah. Nabi adalah Ali bin Abi Thalib. Ini kedustaan dari mereka. Kenyataannya, setelah Rasulullah SAW meninggal, siapa yang jadi khalifah? Siapa? Abu Bakar radhiyallahu ta'ala anhu. Karenanya mereka mengatakan, para sahabat telah murtad, telah keluar dari Islam, karena mengangkat khalifah selain Ali bin Abi Thalib. Inilah kedustaan. Rasulullah SAW tidak pernah mewasiatkan untuk memberikan khalifah kepada Ali bin Abi Thalib. Bahkan isyarat-isyarat dari Nabi sallallahu alaihi wasallam menunjukkan bahwasanya akan menjadi khalifah adalah Abu Bakar radhiyallahu taala Seperti Rasulullah sallallahu alaihi tatkala sakit yang menjadi imam siapa? Abu Bakar radhiyallahu taala Rasulullah sallallahu mengatakan iktadu bil ladzina ba'di Abu Bakrin wa Umar, hendaknya kalian mengikuti kedua orang setelahku Abu Bakar dan dan Umar. Tatkala ada seorang datang menemui Nabi sallallahu kemudian orang itu berkata, "Ya Rasulullah, kalau engkau tidak ada, aku temui siapa?" Kata Rasulullah, SAW, "Abu Bakar" Ya. Dan tadi hadis yang tadi, ketika Rasulullah SAW di akhir hayat beliau akan meninggal dunia, dan beliau ingin menulis, Namun tidak menjadi menulis. Beliau berkata, Ya Allahu almu minunna illa Abu Bakrin. Allah dan kaum minun enggan kecuali Abu Bakar radhiyallahu taalaanhu. Oleh karenanya, desas-desus atau isu-isu yang disebarkan oleh sebagian orang yang menyatakan Ali dia yang menjadi khalifah, karena wasiat Nabi SAW dan orang-orang yang tidak mengangkat ali sebagai khalifah setelah nabi mereka telah kufur mengingkari wasiat nabi dan mereka telah keluar dari islam ini merupakan kedosaan ali radhiyallahu taala ini dan justru perkataan ini merupakan penghinaan bagi ali bin abi thalib kenapa ali bin abi thalib adalah seorang yang pemberani hebat dalam peperangan bagaimana kemudian dia membiarkan para sahabat mengangkat abu, abu bakar sebagai khalifah padahal dia yang berhak dan bagaimana 120 ribu orang sepakat untuk menyelisihin nas Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam? Sekarang 120 ribu orang mendengar Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan yang jadi khalifah setelahku adalah Ali. Kemudian mereka sepakat untuk mengingkari nas tersebut. Ini kedustaan. Karena memang pada asalnya Nabi tidak pernah berwasiat. Kemudian setelah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam meninggal, kemudian Abu Bakar meninggal, kemudian datang Umar bin Khattab radhiyallahu taala. Kenapa Ali pun tidak memberontak, tidak memberi isyarat? Bahkan Ali berbaikat kepada mereka semua mana keberanian Ali bin Abi Thalib kalau memang dia yang seharusnya menjadi khalifah. Bukankah Abu Bakar, Umar, Utsman semuanya kafir di mata Ali kalau memang demikian? Ini menunjukkan kedustaan yang mereka sebutkan jelas tidak benar. Bahkan tatkala Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu meninggal, Umar bin Khattab menjadikan tatkala dia ditikam oleh Abu Lu'lu' Lu al-Majusi. Abu Lu'lu' Lu al-Majusi ini yang sekarang mereka bangga-banggakan. Mereka keramatkan kuburannya karena mereka menganggap dia telah berhasil membunuh tagut. Umar bin Khattab radhiyallahu ta'ala anhu, yang telah merebut kekuasaan dari Ali bin Abi Talib. radhiyallahu ta'ala anhu. Tatkala Umar bin Khattab ditikam oleh Abulul al-Majusi, maka beliau menentukan enam orang untuk memilih salah satu di antara enam orang tersebut menjadi khalifah. Di antara enam orang tersebut adalah Uthman, kemudian Talha dan Zubair, Ali bin Abi Talib, Abdurrahman bin Auf, dan Sa'ad bin Abi Waqas. Ternyata dalam... Shura enam orang tersebut ada Ali bin Abi Thalib. Kemudian enam orang itu sepakat yang jadi pemimpin siapa Uthman bin, bin Afan. Mana keberanian Ali? Oleh karenanya orang-orang yang mengatakan bahawa yang seharusnya menjadi khalifah adalah Ali bin Abi Thalib, mereka telah berdusta dengan kenyataan yang tidak masuk akal. Bagaimana 120,000 orang sahabat kemudian sepakat untuk menyelisih wasiat Nabi saw. Bagaimana 120,000 orang sahabat kemudian kufur kepada wasiat Nabi saw. Kalau memang sebagaimana yang mereka yakini bahwasanya seluruh sahabat telah kafir. Kecualinya sekitar enam orang atau delapan orang. Maka sungguhnya Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang telah berda'wah 23 tahun gagal dalam berdakwah. Kenapa seluruh murid-murid beliau s.a.w. semuanya kafir kecuali enam orang. Agama macam apa ini yang tidak berhasil mendidik umatnya. Kalau ini disebarkan terhadap orang-orang kafir. Mereka akan ragu dengan kebenaran agama Islam. Yang jadi masalah sekarang mengikut pemikiran seperti ini, mulai tersebar di tanah air kita, bahkan didukung, dibela oleh orang-orang, yang dikatakan kiai, atau tokoh agama, ini yang kita khawatirkan. ya, Merusak akidah umat Islam, akidah al wal-jamaah, yang telah tersebar di tanah air kita. Mereka ranyap, yang benar adalah, Rasulullah SAW, tidak pernah berwasiat. Ibnu Mas'ud RA, mengatakan barang siapa, yang ingin melihat wasiat Nabi SAW, yang ada stempelnya, itu hanya sekedar kesimpulan, Ya, bahwasanya Rasulullah tidak berwasiat, tapi kalau Rasulullah berwasiat, maka wasiat beliau adalah Tiga ayat yang tadi telah kita bacakan, yaitu jangan berbuat syirik, jangan membunuh anak-anak karena takut miskin, jangan makan harta anak yatim, hendaknya adil, jangan mengurangi timbangan. Ini wasiat-wasiat yang akan ditulis oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam yang wasiat-wasiat tersebut tidak akan dimansuhkan dan tidak akan berubah. Ini menunjukkan pemahaman Ibnu Mas'ud dan wasiat yang pertama adalah Allah Tu Shirku Bih janganlah kalian berbuat syirik sama sekali kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Ikhwanul Filaizan, Allah Yaakum Para Hadis Rahmatillah Subhanahu Wa Taala. Kemudian Syekh Muhammad bin Abdul Wahab rahimahullah membawakan sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim dan yang lainnya. Hadis yang sangat masyhur dari sahabat Mu'adh bin Jabal radhiyallahu taalaanhu. Kita bacakan hadisnya. Mu'adh bin Jabal radhiyallahu taalaanhu berkata, "Kuntu radifan Nabi sallallahu alaihi wasallam ala himarin." Aku dibonceng oleh Nabi SAW di atas keledainya. Keledai apa keledai? Keledai ya. Keledai apa keledai? Keledai ya. Saya takut salah omong ini. Aku digonceng oleh Nabi SAW di atas himarnya, di atas keledainya. ya Kemudian Rasulullah SAW berkata, Wahai Muad, Atadri mahaqullahi alal ibad wa ma mahaqul ibad rallah. Taukah engkau apa hak Allah? Atas hamba-hambanya Dan apa hak hamba-hamba terhadap Allah subhanahu wa ta'ala Kultu Allah wa Rasuluhu a'lam Kata Muaz Allah dan Rasulnya yang lebih mengetahui Nabi s.a.w. mengatakan Ta'ala Fa'inna haqallahi alal al ibadi Ayya'buduhu wa la yushiriku bihi syai'ah Sungguhnya hak Allah Atas hamba-hambanya Hendaknya Mereka beribadah kepada Allah Dan tidak berbuat syirik sama sekali kepada Allah subhanahu wa ta'ala Wa haqqul ibadih ala Allah dan hak, hak hamba terhadap Allah. Allah tidak akan mengadab orang yang tidak berbuat syirik sama sekali. Fakultu ya Rasulullah. Kata Mu'ad. Wahai Rasulullah. Afalau basyirun nas. Tidakkah aku kabarkan gembira. Sampaikan kabar gembira ini kepada orang-orang. Kenapa Allah mengatakan. Rasulullah SAW mengatakan. Wahakul ibad ala Allah. Dan hak hamba terhadap Allah. Allah yuadziba mala yushirku bishayya. Allah tidak akan mengadap orang yang tidak berbuat syirik. Maukah baguskah aku kabarkan kepada masyarakat tentang kabar gembira ini? Kata Nabi saw. La tu <tutu> bashirhum fayat takilu. Jangan kau kabari mereka, karena mereka akan bersandar. Akhrajahu, dikeluarkan oleh alimam Bukhari dan alimam Muslim dalam sahihnya. Sahabat Muadh bin Jabal radhiyallahu anhu adalah seorang sahabat yang paling paham tentang halal dan haram. Ya. Oleh karenanya dialah yang meriwayatkan hadis tentang innal halala bayin wa innal haramu bayin wama bayinahuma umuran musyabihat. Bahwasnya Rasulullah SAW pernah bersabda yang halal jelas dan yang haram juga jelas dan diantara yang halal dan haram ada umuran musyabihat. Ada perkara-perkara yang samar. La ya'lamuhunna ya, nas. kebanyakan orang tidak paham tentang yang samar-samar tadi. Yang paling paham tentang halal dan haram adalah Mu'adh bin Jabal. Oleh kerana beliau diutus oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam untuk berdakwah. Dalam satu hadis, Rasulullah Sallam bersabda, Mu'adhun yuhsyaru yom qiyamati kiamati al ulama'i biratwatin. Mu'adhradillah ala anhu akan dibangkitkan pada hari kiamat dihadapan para ulama ya, dengan beberapa derajat. Jadi beliau memimpin para ulama, para ulama ahli ilmi, ahli ilmi yang paham tentang halal dan haram, karena yang paling paham adalah Mu'ad, maka dia akan dibangkitkan memimpin mereka. Ini menunjukkan keutamaan Mu'ad bin Jabal radhiyallahu r.a. Dalam hadis ini, Mu'ad bercerita, saya pernah digonceng oleh Nabi s.a.w. di atas himar, di atas keledai, yang disebutkan dalam riwayat, dinamakan Ufeir. Keledai Nabi namanya siapa? Ufeir. kata para ulama, boleh seorang menamakan hewan-hewan yang dia miliki. Boleh, ya. Ada hewan dinamakan Misalnya Jeko ya. Atau dinamakan ya, siapa gitu. Jadi boleh nama-nama Hewan diberi nama ya. ya, Di antaranya Rasulullah SAW punya ontar juga Hewannya bernama Demikian juga Himar beliau juga ada namanya Rasulullah SAW pernah berkata Ya Aba Umair ma'fa'alan Nugair Tatkala seorang yang bernama Umar, Burungnya meninggal kata Nabi SAW ma ala nugair. Apa yang telah terjadi dengan si Nugair Ya, dinamakan oleh Nabi burung tersebut dengan dengan Nureir. Jadi boleh untuk menamakan burung antum dengan nama-nama tertentu, ya. yang jelas nama-nama yang baik. Ya. Ikhwani bilazeni Allahul Yaqum. Hadis ini menunjukkan tentang tawaduknya Nabi saw. Tawaduk yang luar biasa. Bagaimana tidak? Nabi saw kepala negara, seorang Mufti, ya. seorang yang memiliki nasab yang paling hebat, yang paling tinggi. Orang-orang semua menghormati Nabi saw. Kepala negara Akan tapi beliau Naik onta Naik apa? Himar Ada tunggangan-tunggangan yang lebih hebat Ada kuda Ada onta yang lebih bagus daripada Himar Tetapi Nabi SAW Menunggangi tunggangan yang paling Hina Yang paling rendah Itu apa? Himar keledai Bukan cuma menunggang keledai Rasulullah SAW Juga Membonceng Sahabatnya Mu'ad bin Jabal Radiyallahu ta'anhu Sementara kita lihat sebagian orang Yang punya uang banyak Ya. Membeli mobil dengan harga yang Ratusan juta bahkan miliaran Kemudian Terkadang dia naik sendiri mobil tersebut Terkadang supirnya di depan dia di belakang Tidak mau berduaan sama Supir dia bagian belakang Ini sampai pada hadul israf Boleh kita menikmati Kenikmatan dari Allah subhanahu wa ta'ala Kul man haramazinat Allah Siapa yang mengharamkan perhiasan Allah Tapi Kulu wasyrabu walatusrifu Makan dan minum kalian jangan berlebihan-lebihan Jangan mubazir Saya pernah ditanya oleh seorang Ustaz Saya punya uang miliaran Entah berapa puluh miliar Terus saya punya Zakat sudah saya bayar Dan saya juga sudah bersodakah Bolehkah saya beli tas harganya ratusan juta Tas kecil, tas mini Ini tidak boleh seperti ini Mubazir seperti ini, apa fungsinya beli tas ratusan juta Tas kecil buat apa Sementara masih banyak fakir miskin yang di sekeliling kita. Kalau semua sudah kaya enggak jadi masalah. Masih banyak fakir miskin, masih banyak dakwah ini butuh bantuan. Masih banyak masjid-masjid yang rapuh yang masih tidak kelihatan tidak terurus, pondok-pondok yang tidak terurus. Kemudian kamu tidak punya malu beli tas harganya ratusan juta? Mana ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala? Ini israf, tidak boleh. Sebagian orang seperti itu beli mobil yang mahal-mahal, ya? Kemudian hanya menuhi-menuhi jalan saja. Dan ingat, model-model seperti ini, beli perkara-perkara yang mewah, itu otomatis akan memberi pengaruh terhadap diri seorang. Orang dia bilang, saya tawaduk, tapi saya naik mobil, misalnya mobil mewah harganya 2M, 3M. Bagaimana mau tawaduk? Otomatis akan pak keangkuhan. Wah oh, Dengan angkuhnya. Coba kalau naik sepeda, pasti tawaduk kalau naik sepeda. Harus tawaduk gimana depannya mobil mewah, dia naik sepeda ontel, ya terpaksa tawaduk. Tapi kalau naik mobil mewah dengan dengan otomatis, secara otomatis akan menimbulkan apa keangkuhan. Ini tidak bisa dihindari. Namanya manusia, kecuali ente malaikat. N.T. manusia pasti akan punya pengaruh seperti ini. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam orang yang tawadunya luar biasa. Di antaranya beliau naik himar. Bahkan ada seolah seorang ulama yang bernama Abu Zakaria Yahya bin Abdul Wahab ibnu al Imam Abi Abdullah ibnu Mandah, putranya al Imam ibnu Mandah. Yang punya kitab buli iman dan yang lainnya, dia punya putera yang nama bernama Abu Zakaria, menulis sebuah kitab hadis-hadis yang beliau beri judul Ma'rifatu Asami Ardafi Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Mengenal orang-orang yang pernah digonceng oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan saya tadi baru baca, beliau sebutkan sekitar 32 orang sahabat yang pernah digonceng oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi Nabi Sallam sering gonceng tidak jalan sendiri. Entah naik onta, entah naik, dan beliau gonceng dari berbagai macam tingkatan. Ada yang sahabat dekat beliau seperti Abu Bakar, tatkala Rasulullah SAW datang berhijrah dari Mekah menuju Madinah, bahkan beliau naik onta menggonceng Abu Bakar radhiyallahu taala. Anhu. Kemudian tatkala sampai di Kubah di daerah Kubah, disambut oleh para sahabat. Kaum Ansar tiap hari keluar menantikan kedatangan Nabi SAW. Mereka keluar di pagi hari. Kalau sudah menjelang duhur mereka pulang. Ternyata tidak ada Nabi belum datang. Mereka sudah dengar kedatangan Nabi SAW. Tatkala berhijud dari Mekah ke Madinah. Akan tetapi, Nabi SAW lambat. Kerana Nabi SAW melewati jalan yang tidak biasa ditempuh. Bahkan Rasulullah SAW melewati jalan yang berbalik dahulu untuk mengecohkan orang-orang musyrikin. Baru kemudian berjalan balik menuju kota Madinah. Sehingga beberapa hari mereka menanti kedatangan Nabi dan belum datang. Akhirnya tatkala Nabi SAW datang. Maka yang pertama lihat orang-orang Yahudi. Orang-orang Yahudi -orang pun berteriak bahwasannya Rasulullah SAW telah... Yang kalian tunggu-tunggu, guru kalian yang kalian tunggu-tunggu telah datang. Maka berdatanglah ya, para sahabat menyambut kedatangan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Akhirnya Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam duduk bersama Abu Bakar. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam adalah seorang yang tawauz, sehingga baju beliau sama dengan baju sahabat-sahabat beliau, tidak beda. Sampai-sampai disebutkan dalam Sirah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, ketika para sahabat datang, mereka tidak tahu mana Nabi mana Abu Bakar. Mereka ingin memberi salam kepada Nabi, mereka kira Abu Bakar itu Nabi, sehingga mereka memeluk Abu Bakar karena mereka tidak bedakan Abu Bakar bilang yang itu yang itu yang Nabi yang itu. tawaduknya Nabi sallallahu alaihi wasallam di antara sahabat yang digonceng oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam selain Abu Bakar Muawiyah bin Abi Sufyan juga pernah digonceng oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam di antara juga Faddal bin Abbas anak kecil Usama. bahkan sahabat-sahabat kecil pun digonceng oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam yang menunjukkan bagaimana tawaduknya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kalau kita bicara tentang tawaduknya Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka terlalu banyak hadis ya. ya. yang menunjukkan bagaimana rendah hatinya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Terlalu banyak hadis ya. Di antaranya seperti tawaduknya Nabi terhadap istri-istri beliau. Kana fi mihnati ahlihi. Nabi sallallahu alaihi wasallam di rumah juga mengerjakan pekerjaan keluarga. Ya. Beliau juga membantu istrinya. Jika datang untuk sholat maka beliau pun keluar untuk sholat. Sahihah radikal al-Talaaan, Hadrat ikin naik onta maka Rasulullah Sallam menegakkan apa namanya pahanya untuk diinjak oleh istrinya supaya naik ke atas onta. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam pernah dibawa oleh seorang budak wanita kecil yang fi akli hashayi. Orang ini tidak waras, maka dibawa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ditarik dan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam biarkan tangannya ditarik oleh ya, budak wanita tersebut. Padahal Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam adalah kepala negara seorang Mufti yang super sibuk, namun ada waktu untuk melayani sahabat-sahabat Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam mengatakan kalau saya dikasih hadiah, meskipun kikil kambing saya akan terima. Antum kepala negara diberi hadiah kikil kambing mau terima? Ini hadiah apa seperti ini? Beli mobil aja mobil yang murah ini hadiah apa seperti ini? Tidak level dengan saya. Baru jadi camat sudah sombong, apalagi jadi presiden. Baru jadi kepala sekolah sudah sombong apalagi? Baru jadi kepala takmir masjid sudah sombong. <laughs> baru takmir masjid enggak ada anggotanya pun tidak ada terbatas. Sudah angkuh. Nabi sallallahu alaihi wasallam kepala negara, subhanallah. Dia mengatakan, "Kalau saya diberi kikil kambing saya akan terima." Tidak mungkin bisa menerima hadiah yang sangat sederhana kecuali seorang yang tawadhu. Yang mengetahui bahwasanya dunia ini hanya sementara. Oleh karena Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah berkata tatkala melihat suatu keindahan dunia, "La baik." Ya. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "La 'aisha illa 'aishul akhirah." Warhamil ansor wal muhajirin. Kata Nabi sallallahu "Ya Allah, kau penuhi panggilan Ya Allah, tidak ada kehidupan yang hakiki kecuali kehidupan akhirat. Rahmatilah kaum muhajirin dan kaum ansar. Agar orang tidak tertipu. Tatkala melihat gemerlapnya dunia, seakan-akan dia hidup selamanya di atas muka bumi ini. Semuanya hanyalah sementara dan fana dan hanya sebentar. Tawadunya Nabi sallallahu wasallam di antaranya seperti mengendarai ya atau membonceng Himar dan mengendarai himar dan membonceng para sahabatnya. Lihatlah bagaimana rumah Nabi SAW. Ukurannya sangat kecil. Sekarang kuburan yang kita lihat sekarang ini, sudah ditutup dengan tiga tembok. Belum lagi tembok besi yang terakhir. Bagaimana kecilnya rumah Nabi SAW dahulu? Sampai Nabi SAW kalau ingin sholat, ingin sujud... Dia harus menyentuh kaki Aisyah, karena kaki Aisyah kalau dijulurkan, tidak ada tempat buat sujud. Harus disentuh supaya dilipat, supaya ada tempat buat sujud. Oleh kerana saat uh, Sa'id ibn al-Musayib, rahimahullah tatkala, melihat rumah Nabi mau dipugar, maka dia pun menangis. Dia mengatakan, kalau dibiarkan rumah Nabi sebagaimana sediakala, agar orang-orang yang datang dari luar bisa mengetahui bagaimana zuhudnya Nabi mereka. Demikian juga Rasulullah SAW, sabarnya luar biasa. Hadis seperti ini terlalu banyak ya. Seperti hari-hari yang saya sampaikan kemarin tentang bagaimana sikap beliau terhadap orang badui. Seperti tak kala seorang Nabi SAW menegur seorang wanita yang tak kala menangis di kuburan anaknya. Menangis. Maka Nabi SAW mengatakan, Ya hadihi, ittaqillaha wasbiri. Rasulullah SAW tegur. Amar ma'rum nahi mungkar. Kata Rasulullah SAW, Wahai oh, fulana, bertakwalah kepada Allah, sabarlah. Apa kata wanita ini? Indakalam tu sob bimusi bimusi bati. Seakan-akan dia mengatakan kamu hanya bisa ngomong karena kamu tidak pernah merasakan apa musibah yang menimpa saya. Antum bayangkan antum seorang dai ngomong gitu, ah, kamu hanya ngomong aja. Kalau kamu anakmu yang mati baru kamu bisa baru tahu bagaimana rasanya. Rasulullah tidak tersinggung, sabar. Ini tawadhu Nabi Sallallahu Sallam tidak pernah dia marah. Disebut Nabi Sallam tidak pernah marah karena untuk membela dirinya. Hanyalah Rasulullah Sallam marah kalau kehormatan syariat Allah dilanggar baru beliau marah. Ini sekarang berkaitan dengan dirinya kata wanita ini, innaka lam tusab musibati engkau tidak merasakan musibah yang aku rasakan. Rasulullah ulangi lagi. Ya hadihi taqillaha wasbir. Wahai fulana bersabarlah dan bertakwalah. Kata wanita ini, ilaika anni pergi kamu. Tinggalkan aku. Sebab Rasulullah pergi. Tidak mengatakan saya Rasulullah saya kepala negara Saya diturunkan wahyu oleh Allah subhanahu wa ta'ala Saya nasabnya yang tertinggi Tidak Namun tawaduk Nabi s.a.w. membuat beliau sabar Dan kemudian berpaling dari wanita tersebut ya. Terlalu banyak hadis-hadis yang menjelaskan tentang tawaduk Nabi s.a.w. Intinya wa s.a.w. Nabi s.a.w. adalah sosok yang sangat tawaduk Yang mengetahui bahwasannya hakikat kehidupan Hanyalah kehidupan akhirat Allah subhanahu wa ta'ala tidak menjadikan akhirat kepada orang-orang yang menghendaki ketinggian di atas muka bumi ini. Allah hanya berikan akhirat kepada orang-orang yang rendah di hadapan Allah subhanahu wa ta'ala. Rendah di hadapan hamba-hamba Allah yang lainnya. Oleh yani kerana barang siapa yang memiliki kesombongan, tidak akan masuk surga. Laniya dikulal jannah man kana fi qalbihi mit qalu dharratin min kibar. Aw kama qala Nabi Wasallam. Tidak akan masuk surga, orang yang dalam hatinya ada kesombongan sebesar biji sawi. Kita lanjutkan para hadirin rahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Tatkala Nabi sallallahu alaihi wasallam menggoncing Muad bin Jabal radhiyallahu ta'anhu, maka Nabi sallallahu alaihi wasallam ingin menyampaikan suatu ilmu yang ilmu spesial tentang pentingnya bertauhid dan tidak berbuat syirik kepada Allah. Nabi mengatakan ya Muad wahai hi Muad. Atadri ma haq Allah al-ibad? Al Taukah engkau apa hak Allah terhadap hambanya Bermakhluk ibadat Allah dan hak, hak, hak hamba terhadap Allah. Ini cara pengajaran dengan metode tanya jawab. Dan ketika Rasulullah SAW bertanya demikian, maka muaf tentunya akan menggerakkan otaknya berfikir apa ini apa. Namun karena beliau tidak tahu beliau mengatakan Allah wa Rasuluhu alam. Allah dan Rasul yang lebih mengetahui. Dan inilah jawaban yang paling selamat. Jika seorang tidak mengatakan ilmu agama, maka katakan Allah wa Rasuluhu alam dan jangan sok tahu kebanyakan kerusakan yang terjadi terhadap masyarakat muslim adalah orang-orang yang nekat berfatwa tidak punya ilmu tidak tahu bahasa arab nekat berfatwa tidak pernah baca buku hadis tidak pernah baca buku tafsir nekat berfatwa dan ada apa ya iseng apa suka dengan fatwa agama orang semua suka nimbrung suka komentar ini penyakit allah berfirman wala taqfu ma laysa laka innasama walbasar walfuada kullu ulaiika kana anhu masulun jangan kalian mengikuti apa yang tidak kalian punya ilmu pendengaran penglihatan hati akan dimintai pertanggungjawaban oleh Allah subhanahu wa taala dan allah mengatakan di antara dosa yang besar wa antakumu ala allahi ma la ta'lamun ta kalian mengucapkan tentang allah yang tanpa ilmu dari kalian qul inna maharrama rabbiyal fawahis ma wa wal ithmu wal baghy bi ghairi wa an billahi ma lam yunzil bi sultana wa antakumu allahi ma la dalam ayat ini Allah mer meruntunkan ya, Keharaman dari yang paling rendah kepada yang paling tinggi Allah mengatakan semuanya Allah subhanahu wa ta'ala mengharamkan fawahi seluruh maksiat Baik yang nampak maupun yang tersembunyi Dan meng mengharamkan kezaliman Dan mengharamkan kesyirikan Dan Allah mengharamkan kalian berbicara tentang Allah tanpa ilmu Di antara kata para ulama Di antara berbicara tentang Allah tanpa ilmu Berbicara tentang sifat-sifatnya Tanpa ilmu Dan juga berbicara tentang syariat Allah tanpa ilmu ini boleh, ini tidak boleh. Ini haram, ini halal. ولا تقولوا لِمَ تَسْفُقُ ألسِنَتُهُمُ الْكَذِبُ هذا halal, هذا haram. لِتَفْتَرَ عَلَّ لِتَفْتَرَ عَلَى اللَّهِ الكذبُ. Janganlah kalian mengatakan bahwa ini halal, ini haram, karena kalian berdosa atas nama Allah Subhanahu Wa Taala. Oleh karenanya, seorang yang berbicara tentang syariat Allah tanpa ilmu, dia pendusta. meskipun dia tidak sengaja berdusta. Karena itu sekali seorang sahabi yang bernama Subai'ah kalau tidak salah Subai'ah bintil Harith radiyallahu ta'ala an, anha ketika dia suaminya meninggal dan dia dalam keadaan hamil kemudian beberapa hari setelah suaminya meninggal maka dia pun melahirkan kita tahu wanita yang suaminya meninggal masa idahnya berapa jangan sok tahu berapa berapa berapa bulan 4 bulan 10 hari nah Berapa bulan? Sementara kalau wanita yang hamil, masa iddahnya kapan? Kalau sudah melahirkan. Sekarang Subayi Ahini, bin Telharis, terkumpul padanya dua iddah. Iddah suami meninggal 4 bulan 10 hari, dan iddah wanita yang hamil, yaitu dengan melahirkan. Tentunya kalau sudah selesai masa iddah, maka boleh orang menikahinya. Sebelum selesai masa iddah, maka tidak boleh seorang menikahinya. Akhirnya ada sahabat yang bernama Abu Sanabil, dia mengatakan kepada subayah bawasanya, iddahmu adalah akhirul ajalain. Kau harus nunggu. Bukan tatkala kau melahirkan. Tapi harus nunggu sampai lewat 4 bulan, 10 hari. Maka hal ini sampai kepada Nabi SAW. Kata Nabi SAW, Kedaba Abu Sanabil. Abu Sanabil telah berdusta. Padahal Abu Sanabil tidak sengaja untuk berdusta. Cuma dia salah ngomong tambah tambah ilmu. Oleh karena seorang yang sok-sok tahu tentang masalah agama, Kemudian dia salah ngomong tak bukan isihat. Jangan orang saya boleh bersyihah memang kamu saja. Kamu isihat memang bisa punya ilmu apa? Bahasa Arab enggak ngerti, bahasa Qur'an masih bahasa baca Qur'an masih belepotan, ilmu hadis tidak ngerti, ilmu tafsir tidak tahu, ilmu balaghah tidak ngerti, ilmu tauhid tidak ngerti. Kemudian mau bersyihah, tahu diri dong. Namun terlalu banyak orang yang hobi komentar apalagi sekarang adanya internet adanya facebook siapa orang berani komentar seakan-akan dia tidak akan diminta pertanggungjawaban oleh Allah Subhanahu wa taala dia omong seenaknya seakan-akan tulisannya tidak diminta pertanggungjawaban oleh Allah Subhanahu wa taala kita semua sepakat kalau perkara dunia maka tidak boleh berbicara kecuali orang-orang yang spesialis kalau ada dokter profesor dalam dokter ilmu apa namanya organ tubuh bagian dalam, kemudian dia berbicara tentang bagaimana membangun bangunan yang hotel yang mewah, kemudian bagaimana rangkanya, kita bilang gak nyambung dok, Tahu diri dok, mundur, jangan bicara masalah bangunan, bicaralah masalah kedokteran sebagaimana pula kita akan tertawa, kalau ada seorang mufti, mufti dunia tarolah bukan cuma mufti Saudi, mufti dunia Hafal Quran, hafal hadis, sahih Bukhari, hafal sahih Muslim, hafal mustad Imam Ahmad, hafal. Ribuan hadis dia hafal. Seluruh buku agama dia sudah baca, fikih empat mazhab dia paham. Kemudian dia ikut, ingin, ingin ikut nimbrung dalam ruang operasi. Tatkala sang dokter mau operasi dia protes, enggak benar bukan begini caranya. Gunting dulu baru jahit atau jahit dulu baru gunting? Ah ini dokternya heran, kamu siapa? Saya mufti dunia. <laughs> eh tahu diri dong. Sepakat kita bahawa mufti ini mufti paling goblok. Kenapa dia berbicara tentang masalah dunia? Demikian pula kalau ada orang profesor dalam bidang fisika, kemudian bicara tentang masalah agama, tentang halal haram, tidak tahu bahasa Arab, tidak pernah belajar ilmu hadis, ini orang yang paling dungu, tidak tahu diri. Dan ini banyak seperti ini. Berani Memberandikan diri untuk berbicara dalam masalah agama afwani fil lazani Allah wa iyyakum Para sahabat dahulu mereka tidak bermudah-mudahan untuk berfatwa kecuali di atas ilmu. Oleh karenanya Imam Malik rahimahullah tatkala didatangi oleh seorang yang jauh bersafar dari tempat yang jauh kemudian membawakan 40 pertanyaan. Ini pertanyaan titipan dari luar negeri nih ceritanya. Orang ini pun bersafar dari tempat yang jauh datang ke Imam Malik bawa 40 pertanyaan. Imam Malik hanya jawab sekitar 4 atau 3 pertanyaan. Yang lainnya wallahu alam. Segalanya apa? Wallah, orang ini, heran. ya Imam Malik saya datang dari jauh. Ini pertanyaan begitu banyak, kemudian tidak ada jawab. Ya wallah, saya tidak tahu. Dalam riwayat yang ada ada yang berkatakan, ya Imam Malik, hadhi masail khafifah. Ini masalah ringan. Kata Imam Malik, tidak ada dalam agama masalah ringan, semuanya berat. Kenapa tatkala antum berbicara, antum berbicara atas nama Allah Subhanahu wa taala? Sebagaimana betapa banyak orang begitu mudah mengatakan Rasulullah bersabda. Ada hadisnya. Rasulullah bersabda dimikir bahawa tidak ada hadis palsu. Pada Rasulullah mengatakan. man, ya, Kata ba'alayya muta'amidan. Faliatabawa maka'adahu minan nar. Barang siapa yang sengaja berdusa atas nama aku. Siapkanlah kaplingnya di neraka jahanam. Sekarang banyak orang berbicara. 막 lonjur di televisi fatwa ini ayo ya cerai kan saja minta cerai dari suamimu berani sama suamimu subhanallah wanita wanita diajar berani sama suami ini subhanallah wal ya billah satunya lagi pelawak ceramah tidak tahu dalil memandang katanya saya pernah dengar satu orang ceramah memandang itu kata dia ada berapa perkara yang dipandang merupakan ibadah di antaranya memandang Ka'bah beribadah barat pahala Kedua memandang Zam Zam dapat pahala. Ketiga memandang saya dapat pahala. Ini melawak Tuhan Allah. Jangan jadikan agama main-main, Tuhan -main, Allah. Ini yang sangat kita sedihkan ya. Bagaimana sekarang semua orang bisa bicara ya tentang masalah agama, suka komentar, hobi komentar, hobi membantah tanpa diandasari oleh ilmu yang benar. Adapun seorang yang lebih hati-hati maka dia jika ditanya, dan dia tidak tahu dia mengatakan, Wallahu a'lam bi'ssawab. Dan kita lihat bagaimana para ulama' Ulama' kaliber dunia seperti guru kita Guru para tulab jami'ah Syekh Abdul Al Abad Hafidhullah Ta'ala yang mengajar di Masjid Nabawi Ulama' besar kota Madinah Seringkali ditanya Yang saya tak kalah mendengar pertanyaan itu Saya mungkin bisa, saya berani jawab saya, Kalau saya yang ditanya mungkin saya jawab Tapi beliau Wallahu'alam bisawab Subhanallah Oleh karenanya, Seorang salah mengatakan Ajarun nasi al-fatwa, ajar haluhum bicitlah ulama. Orang yang paling berani berfatwa, orang yang paling tidak paham tentang persilisan ulama, kurang baca tentang masalah fikih, kurang baca tentang masalah agama sehingga dia mudah untuk berfatwa. Tapi orang yang alim tidak mudah kemudian dia untuk apa berfatwa. Yang jadi masalah terkadang mereka berbicara tentang bukan hanya masalah haid dan nifas, masalah toharoh, masalah solat, terkadang mereka berfatwa tentang masalah darah. Tentang masalah jihad, berfatwa tanpa memandang bagaimana syarat-syaratnya, bagaimana rukun-rukunnya. Berfatwa tentang bom sana bom sini, berfatwa tentang hal-hal yang berkaitan dengan darah kaum Muslimin. Ini ini bukan perkara yang ringan. Maka yang seorang takwa, bertakwa kepada Allah Subhanahu Wa Taala dan ketahuilah bahawasnya dia akan ditanya oleh Allah Subhanahu Wa Taala atas apa yang dia fatwakan. Seorang jangan berfikir ada orang datang, ini penyakit yang sering menimpa kita, Ustaz. Orang datang, ustaz saya punya masalah, saya pusing sekali, ustaz. Kita dengar masalahnya pun kita pusing. <laughs> Tapi ingat, jangan anda memikirkan bagaimana menyelamatkan dia, pikir dulu bagaimana kamu selamat enggak kalau salah jawab di akhirat kelak, bakal ditanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau kamu yakin jawabanmu silakan berfatwa, silakan berisihat. kalau memang merasa mampu untuk berisihat. Mu'adz bin Jabal ketika ditanya, "Taukah engkau hak hamba terhadap Allah?" Dia mengatakan, "Allah warasulullah, Allah yang ada rasul-Nya." Yang lebih mengetahui. Para ulama mengatakan, kalau kita ditanya masalah agama, meskipun Rasulullah SAW sudah wafat, kita ditanya masalah agama kita boleh mengatakan Allah dan Rasulnya yang lebih mengata, mengetahui. Karena Rasulullah SAW dialah yang menyampaikan agama Allah. Seluruh masalah agama juga Rasulullah SAW tahu. Tetapi kalau kita ditanya masalah dunia dan kita tidak tahu, kita bilang Allah Alam cukup. Jangan ditambah Rasulullah juga tahu. Karena Rasulullah SAW tidak mengetahui perkara. Dunia. Dalam hadis yang Rasulullah SAW mengatakan, Antum a'lamu bi umuri dunyakum. Kalian lebih paham tentang masalah dunia kalian. Ya. Kalau masalah agama, nah apa. Allahu wa Rasuluhu a'lam. Perkara dunia tidak. Kita mengatakan Allahu wa'lam. Allah yang lebih mengetahui. Akhirnya, Nabi SAW menjelaskan, Fa'inna hak Allahi ala'l-ibad, al ayya'buduhu wa la yushiriku bihi syai'a. Sungguhnya hak Allah terhadap para hamba, hendaknya mereka beribadah kepada Allah, dan tidak berbuat syirik sama sekali kepada Allah. Ini hak Allah yang harus kita tunaikan para hamba. Kita diciptakan untuk beribadah kepada Allah dan tidak berbuat syirik. Kemudian hakul ibadat Allah dan hak hamba terhadap Allah. Allah Yu'azhiba, malah Yushrika bishayya. Allah Yu'azhiba, malah Allah tidak akan mengadap orang yang tidak berbuat syirik kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Sebelumnya saya ingin tanya, kenapa Rasulullah tidak mengatakan, saw. Allah Yu'azhiba. Maniak ya buduhu walau syirikubihis syaitan. Rasulullah tidak mengatakan Allah tidak akan menghadap orang yang beribadah kepada Allah dan tidak berbuat syirik. Tapi Rasulullah hanya mengatakan Allah tidak akan menghadap orang yang tidak berbuat syirik. Masalah ibadah tidak disebutkan oleh, oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Rasulullah hanya menyebutkan tidak berbuat syirik. Padahal kita tahu kita juga diwajibkan untuk beribadah kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Hal ini dijawab oleh Al Hafidz Ibn Hajar Rahimahullah. Beliau berkata, iktisar ala nafi al israr, lantanhu yastidq al tawhid al ikhtizah. Rasulullah SAW hanya mencukupkan menyebutkan, tidak boleh berbuat syirik, karena kewajiban dari tidak berbuat syirik adalah bertauhid, beribadah dengan tauhid kepada Allah Subhanahu Oleh Olehkernya para ulama mengatakan, tauhid dan syirik adalah dua perkara yang nakidzhan. Ada istilah dalam ulama, ada namanya diddan, ada namanya nakidzhan. Apa itu diddan? Diddan adalah Dua perkara yang tidak mungkin berkumpul. Tapi mungkin terangkat dua-duanya dengan ada satu yang lain. Contohnya, hitam dan putih. Hitam dan putih tidak mungkin berkumpul. Kalau berkumpul masih nimbulkan warna baru. Tidak mungkin hitam dan putih berkumpul. Tapi dua-duanya bisa terangkat hilang. Tidak hitam, tidak putih, warna merah misalnya. Ini namanya dalam bahasa Arab, namanya diddan. Ada namanya nakidwan. Nakidwan ada dua hal yang kontradiksi. Yang tidak mungkin berkumpul dan tidak mungkin terangkat dua-duanya. Tidak mungkin dinafikan dua-duanya, tidak mungkin ditetapkan dua-duanya. Seperti apa? Ya, hidup dan mati. Kalau enggak hidup ya, ya mati. Atau atas dan bawah. Kalau tidak di atas berarti apa? Di bawah. Kalau enggak keluar ya, ya masuk. Tidak ada pilihan ketiga. Demikian antara tauhid dan syirik dua-duanya adalah nakiron, tidak mungkin tergabungkan. Oleh karenanya Allah mempersyaratkan seorang yang bertauhid harus kufur kepada kesyirikan. Yakfur bi وَمَيْيَكْفُرْ بِيْتَوْغُوْتِ وَيُؤْمِنْ بِلَّهِ فَقَدِسْتَمْسَكَ بِالْعُرْوَاتِ الْوَسْكَ Barang siapa yang kufur kepada taugut dan beriman kepada Allah, maka dia telah memegang ya tali yang kuat. Jangan orang mengatakan, saya bertauhid sementara dia tidak kufur kepada kesyirikan. Saya orang Islam. Tapi saya meyakini, orang Nasrani juga masuk surga. Ini tidak benar seperti ini. Karena tidak boleh seorang bertauhid kecuali menafikan kesyirikan. وَلَمْ يَكُمْ مِنَا الْمُشْرِكِينَ Kata Allah subhanahu wa ta'ala, Ibrahim adalah Muslim. وَلَمْ يَكُمْ مِنَا الْمُشْرِكِينَ Tidak pernah sama sekali berbuat syirik. وَمَا أَنَا مِنَا الْمُشْرِكِينَ Aku bukan orang-orang berbuat syirik. Seorang harus berlepas daripada kesyirikan. Kalau ada orang kemudian, dia mengatakan saya Muslim, tapi dia rizal dengan kesyirikan, ini tauhidnya dipertanyakan. Oh, tidak apa-apa kita Islam, tapi silakan mereka menyembelih buat rakidul, untuk nyiror Dewa gunung, anda ah, tak apa, apa itu adat istiadat. Ini syirik, tidak apa, apa. Yang penting kita tidak melakukan. Anda nah, tidak boleh seperti ini. Kita harus mengingkari kesyirikan, kerana tidak mungkin bersatu antara tauhid dengan kesyirikan. Olehnya para ulama menyebutkan di antara pembatal pembatal ketauhid, karena ingat bahwasanya tauhid juga bisa batal. Sehingga para ulama menulis tentang babur riddah hal-hal yang bisa membuat orang murtad. Ini ditulis oleh para ulama. Ada perkara-perkara yang bisa membuat orang murtad dari Islam. Dengan batalkan tauhidnya. Jangan sangka orang mengatakan, La ira Allah, kemudian tidak mungkin batal tauhidnya. Bisa batal sebagaimana surat bisa batal, Wudhu bisa batal, Tauhid juga bisa batal. Di antara pembatal tauhid adalah, Membenarkan kesyirikan yang terjadi. Tidak boleh. Oleh Alikirnya, ikhwanifillah, Di sini meskipun Rasulullah SAW tidak menyebutkan tentang tauhid atau ibadah, Namun sudah dipahami, Bahawasanya, Menafikan kesyirikan melazimkan tauhid. Ya. Karena dua perkara ini tidak mungkin, bergabung tatkala dinafikan kesyirikan berarti tauhid yang yang muncul kata Nabi sallallahu alaihi wasallam wa hakul ibad ila Allah alla yu'adziba man la yushrika bihi syai'a hak Allah hak hamba terhadap Allah yaitu Allah tidak akan mengadzab orang yang tidak berbuat syirik kepada Allah subhanahu wa taala dan ini menunjukkan keutamaan ikhlas dan tauhid kepada Allah karena Allah menjamin tidak akan mengazab orang yang tidak berbuat syirik kepada Allah Subhanahu wa taala. Bisa jadi orang tersebut terjerumus dalam dosa-dosa yang lain. Bisa jadi orang tersebut terjerumus dalam maksiat-maksiat yang lain tetapi dia jaga dirinya tidak ber berbuat syirik maka bisa jadi Allah menghapuskan seluruh dosa-dosanya karena dia bertauhid kepada Allah Subhanahu wa taala. Akhirnya Muaz bin Jabal mengatakan ya Rasulullah afala ubasyirun nas? Apakah tidak aku kabarkan kabar gembira ini kepada manusia? Kata Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, "Fayat takilu. Jangan kalian, jangan kau kabarkan kepada mereka. Khawatir mereka salah paham. Khawatir mereka yang penting saya tidak syirik. Saya maksiat aja tak jadi masalah. Jangan-jangan seperti itu orang salah paham. Ya. Ini oleh katanya Muat bin Jabal menyampaikan hadis ini. Tatkala beliau akan meninggal dunia Taat Thoman, karena takut berdosa, karena takut dikatakan telah menyimpan ilmu dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Akhirnya beliau pun menyampaikan hadis ini. Demikianlah ikhwani ya'kum. Bab pertama yang bisa kita sampaikan pada kesempatan kali ini insyaallah hari Kamis depan kita akan lanjutkan tentang Kitabut Tauhid hari Kamis dan Jumat dan besok ya seperti biasa kita kembali pada kitab uh, Al-Fusul Fisirotir Rasul tentang sejarah Nabi sallallahu alaihi wasallam selama tiga hari kemudian dua hari tentang Bulugul Maram tentang fikih dan dua hari tentang Kitabut Tauhid. Kalau ada yang bertanya saya persilakan wallah taala al bisawab. Silakan, Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Ustaz, pertanyaan eh, kemarin Belum tudas masalah marut eh, Yang dua malaikat itu yang dikatakan dua malaikat Kemudian tambahan bagaimana masalah foto binatang atau manusia Yang dipasang di rumah-rumah Terima kasih uh, Mengenai uh, harut dan marut Sebagian ahli tafsir mengatakan Harut dan Marut wa ma unzila alal malaikaini bi babil harut wa marut wa may yuallimani min ahadin hatta yaqula inna ma fitnatun fala Allah menurunkan dua malaikat di babil, di negeri Babil yang namanya Harut dan Marut yang Allah turunkan ini adalah untuk fitnah untuk menguji dua malaikat ini mengajarkan ilmu sihir namun dua malaikat ini berkata wa may yuallimani min ahadin hatta Yakula inna ma nahnu fitnatun fala kata dua malaikat ini kami diturunkan hanya sebagai fitnah dari Allah ujian dari Allah maka jangan kalian kufur dengan mempelajari ilmu sihir ini dalil bahwasanya kekufuran bukan hanya mempraktekkan ilmu sihir belajar ilmu sihir juga sudah merupakan kekufuran oleh karena itu bisa baca tentang suatu hadis yang diriwayatkan oleh Ibn Mas'ud eh, oleh Ibnu Katsir rahimahullah dalam tafsirnya dengan sanad yang hasan tentang seorang kisah wanita kisah seorang wanita yang dia belajar ilmu sihir dan akhirnya dia pun sadar bahawa itu merupakan kekufuran. Kemudian dia pergi kepada para sahabat, dia pergi menemui Nabi sallallahu alaihi wasallam ingin minta bagaimana cara tobatnya, ternyata Rasul sallallahu wasallam sudah meninggal dunia. Akhirnya dia pun mendatangi sahabat satu persatu. Para sahabat tidak ada yang berani berfatwa karena dosa yang besar yang dilakukan yaitu apa? belajar ilmu ilmu syir. Dia belum praktekkan. Dia belum praktekkan, dia baru ya, baru belum praktekkan kepada orang lain, baru dia praktekkan diri sendiri dia mengatakan terhadap sebuah biji biji tumbuhlah maka biji tersebut tumbuh belum dia praktekkan kepada orang lain namun tatkala dia melihat dia bisa melakukan sihir dia jadi sadar bahawa dia telah kufur kepada Allah Subhanahu wa taala dia pun mendatangi para sahabat para sahabat semua tidak ada yang berani berfatwa karena besarnya dosa kesyirikan sampai hanya dia ketemu dengan ibnu abbas radhiyallahu ta'ala anhuma beribnu abbas mengatakan apakah kau punya orang tua maka dikatakan dia punya ibu atau ayah kata ibnu abbas berbaktilah kepada ayah atau ibumu tersebut. Semoga bisa, ya, menggugurkan dosa kesyirikan yang kau lakukan. Yang ini menunjukkan betapa besarnya pahala berbakti kepada kedua orang tua. Yang bisa sejajar untuk menghancurkan apa? Kesyirikan yang dilakukan oleh wanita tersebut. Jadi, terkadang Allah subhanahu wa ta'ala memberi ujian kepada hamba-hambanya. Contohnya, Allah menciptakan babi. Babi hukumnya haram. Kenapa diciptakan oleh ya, ujian? Ya. Ujian, kita tahu babi, ya. Hewan yang haram banyak cacing apa? Cacing apa dalam tubuhnya itu? Cacing pita atau cacing apa? Tidak tahu. ya. Kemudian hewan yang tidak punya malu, makannya di mana? Di kotoran, makan-makan kotoran. Oleh karena para ulama menyebutkan, orang yang makan hewan, akan mewarisi sebagian sifat dari hewan tersebut. Barang siapa yang suka makan ular, makan macan, dia akan buas. Seperti ular tersebut. Barang siapa yang makan babi, tidak punya malu seperti babi. Kenapa? Karena babi itu ayam saja kalau dia punya betinanya. Betinya diganggu sama ayam yang lain, ayam ini bertengkar. Apalagi onta, kalau dia lagi berhubungan dengan betinanya kemudian diganggu sama onta yang lain bisa jadi bunuh-bunuhan. Kalau babi, ceweknya diganggu kata babi itu silakan silahkan. <laughs> silakan ngantri kata babi. Oleh kanya orang-orang barat yang suka makan babi tidak punya malu dalam masalah ini. Biarkan istrinya jadi pajangan, istrinya dicium orang, istrinya dizinai orang. Tidak jadi masalah Kenapa? Karena suka makan? Makan babi Di antaranya Allah menciptakan iblis Iblis itu Bahaya atau tidak? Bahaya tapi Allah ciptakan sebagai ujian Allah menciptakan syaitan Allah menciptakan halal yang haram Sebagai ujian agar tidak kita Makan atau tidak atau tidak kita langgar Di antaranya Allah menurunkan babil, Di babil harut dan marut untuk mengajarkan ilmu sihir akan tapi kedua malaikat tersebut mengatakan wamayu al dimani min ahadin hatayakula inna mana hanufitnatun falakfur janganlah kalian mempelajari ilmu dari kami karena kalian akan kafir kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Adapun mengenai lukisan bernyawa maka ini sepakat para ulama ya, hukumnya haram dan diantara hadis menunjukkan bahawasanya diantara orang yang paling berat siksaannya pada hari kiamat adalah orang yang melukis makhluk yang bernyawa baik manusia maupun hewan-hewan dikatakan kepada mereka ahyu makhalaktum hidupkan yang telah kau ciptakan dan mereka tidak akan mampu untuk menghidupkan lukisan-lukisan tersebut oleh karenanya Rasulullah SAW pernah marah besar tatkala beliau pulang dari safar kemudian beliau melihat ada semacam tirai yang di situ ada gambar makhluk yang bernyawa Rasulullah SAW pun marah dan nampak kemarahan di wajah wajah beliau akhirnya dirobek oleh Aisyah radhiyallahu taala anha. Ya. Ini hukum tentang lukisan. Adapun masalah foto ada khilaf di antara para ulama apakah foto disama dekat, dengan lukisan atau tidak. Akan tetapi kalau lukisan maka hukumnya haram terutama yang meng, menggambar. Dan kita sebagai seorang muslim tidak boleh Ta'awun dalam dosa Tidak boleh kita tolong menolong dalam dosa Maka jangan kita beli lukisan-lukisan tersebut Apalagi dipajang di di rumah kita Wallah alam bisawab Pertanyaan bagaimana hukumnya makan atau minum kopi luwak <tuh> Padahal kita tahu bahwasanya kopi luwak tersebut adalah kotoran Rasulullah SAW pernah melarang kita untuk beristinja dengan kotoran binatang Dalam satu hadis memang Rasulullah SAW pernah menyuruh Kalau tidak salah Ibn Mas'ud tetapi ya, kalau Rasulullah Sallam ingin beristijmar biasa di padang pasir dahulu. Kalau tidak ada air, maka mereka membersihkan dengan batu. Dengan, dengan batu. Akhirnya sahabat ini pun mengambil tiga batu, dua batu, dua batu betulan yang satu adalah tai yang sudah kering. Rasulullah pun melempar, Rasul mengatakan, "Fainahuriksun, ini najis." Para ulama menyebutkan bahwasanya kotoran tersebut adalah kotoran hewan yang haram untuk dimakan. Adapun kotoran yang hewan yang bisa dimakan maka hukumnya tidak najis. Saya ulangi, ini ada khilaf di antara para ulama. He, kotoran hewan yang haram untuk dimakan seperti kotoran kucing, boleh enggak makan kucing? Enggak boleh. Sebagian orang makan apa? Makan kucing walikannya tatkala pembangunan uh, di kota Damam ada pembangunan rel-rel kereta api, banyak orang-orang Cina yang datang kerja, orang-orang kafir Sehingga terkadang itu banyak kucing yang hilang. Banyak kucing yang hilang. Hilang dari peredaran. Kemana mungkin dimakan mereka. Mereka makan seluruhnya. Semuanya, kata mereka, orang-orang seperti itu. Orang Hindu, orang Buddha. Semuanya boleh dimakan. Yang berjalan di, Semua yang ada di atas muka bumi, semuanya boleh dimakan. Kecuali kereta api. Itu pun keras. Kalau lembek kita pun makan. Di udara semuanya boleh dimakan. Kecuali apa? Kecuali pesawat. Itu pun keras. Kalau lembek kita gigit ya. Ini ya, Wahai Bila Zani Allahayyakum. Hewan-hewan yang diharamkan untuk dimakan seperti anjing, kucing, kemudian singa, binatang buas, elang, ini kotoran dan baik air kencingnya maupun kotorannya hukumnya najis. Bagaimana dengan hewan yang boleh dimakan? Ini ada khilaf diantara para ulama. Tetapi pendapat yang lebih kuat Allah Alam Bishoab adalah tidak najisnya. Dalilnya diantara diantaranya kisah ya Uraniin. Ketika Rasulullah Sallam memerintahkan dalam sahih Bukhari. Takkala mereka datang, Fajtawul Madinah. Mereka masuk di kota Madinah, Dan mereka dalam keadaan sakit, Tidak kuat dengan cuaca Madinah. Maka Rasulullah SAW, Memerintahkan mereka, Untuk minum dari, Susu ontah, Dan kencing ontah. Susu ontah dan apa kencing? Kencing ontah. Dan sampai sekarang, Orang-orang Arab, Masih memperaktikan tersebut. Mereka masih minum, Kencing ontah, Dalam rangka untuk berobat. Ini masih diperaktikan sampai sekarang. Tapi antum jangan sangka satu, jadi jangan disangka minum kencing onta satu gelas gitu, enggak. Kencingnya dicampur dengan susu. Sebagaimana saya pernah tanyakan kepada sebagian sahabat-sahabat Arab saya, bagaimana cara minum kencing onta dicampur dengan susu tersebut. Terus campurannya bukan satu liter dengan satu liter, enggak. <tuh> satu gelas susu, satu gelas onta, apa kencing enggak? Tetapi campuran air kencingnya sedikit. Namun sampai sekarang masih digunakan untuk berobat. Karena unta boleh dimakan, kencingnya tidak najis. Ya. Kemudian contohnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan sallu fi marabidil ghanam. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam salatlah kalian di kandang kambing. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam membolehkan para penggembala kambing untuk salat di tempat gembala kambing. Dan kita tahu namanya tempat kandang kambing tidak luput dari adanya kotoran entah tai kambing, entah apa? kencing kambing. Oleh karenanya di sini mereka mengambil kesimpulan, hewan yang boleh dimakan air kencingnya dan kotorannya tidak najis. Meskipun seorang jijik, tidak semua yang jijik itu najis. Ya. Upil pun kita jijik ya, tapi tidak tidak najis ya. Banyak ya. Tapi mata, kotoran telinga ini kita najis, kita jijik tapi tidak tidak najis. Oleh karenanya uh, seperti yang ditanyakan mengenai kopi luak. Yang pertama kita katakan bahwasanya luak ini dia memakan karnivora atau herbivora? Saya ingin tanya dulu, luar ini apa? Musang ya, musang. Saya tanya dulu, musang ini herbivora atau karnivora? Kalau dia herbivora, maka dia boleh dimakan dengan disembelih. Ini kembali kepada ahli biologi saya kurang paham, tapi saya ingin kasih masukan logika aja. Musang ini herbivora atau karnivora? Para Hadis yang Rahmati Yang Subhanahu Wataala kita kembalikan kepada tadi hukum uh, luah atau musang itu apakah dia herbivora atau karnivora jika dia herbivora dia boleh dimakan maka kotorannya tidak tidak najis dan jika kotorannya tidak najis maka tinggal uh, biji kopinya tadi dibersihkan kemudian uh, diolah menjadi kopi dan tidak jadi masalah yang jadi masalah kalau ternyata dia karnivora dan hewan yang tidak boleh dimakan Allah Alam Bismillah pertanyaan berikutnya Uh, untuk ustaz baca di Quran di HP atau di iPad apakah hukumnya sama dengan seperti baca mushaf di Al-Qur'an uh, yang jelas iPad atau HP yang ada Qur'annya itu bukan seperti mushaf lain hukumnya sehingga tidak disyaratkan bagi yang mengatakan wajib untuk berwudu memegang mushaf tidak disyaratkan untuk memegang HP harus dengan apa wudu karena dia bukan apa bukan mushaf oleh karenanya seorang kalau masuk di masih kamar mandi Ya kalau bawa Quran dia nggak enak masukkan kamar mandi uh, Quran dalam kamar mandi mushaf. Tapi kalau HP nggak jadi masalah. Yang penting jangan dia nyalain apa? Kurannya, ya. Jangan dia nyalain Qurannya. Saya ingatkan juga terutama orang-orang yang dia menggunakan ringtone dengan bacaan Quran atau doa. Khawatir lagi dalam wc tahu-tahu ada? Saya sudah keluar dari <laughs> ada bacaan Quran. Ini jangan yang saya demikian. Jangan pakai ringtone. Jangan dijadikan mainan. Jangan pakai ringtone apa? Bacaan-bacaan Quran. Sama seperti kita, jadi e, dalam HP tersebut adalah file. Dia bukan mushaf, File itu kita sembunyikan. Tatkala file tersebut itu disembunyikan, maka dia tidak mengambil hukum mushaf Sama seperti kita, kita juga punya file. Kita juga hafal kulhuwala ahad, kulauzu birabil falat, kulauzu biroban birobinas. Kalau kita masuk WC nggak jadi masalah. Tapi jangan ngaji tatkala dalam dalam WC. Demikian juga HP. Jangan kita nyalain Qurannya. Pertanyaan berikutnya orang yang meninggal karena ketabrak kereta itu syibhul amd atau qatlul khata ya ya maksudnya kereta api kalau kereta api ya orang biasanya tidak tidak salah, apa bukan salah supirnya ya bukan salah masinisnya tetapi apa biasanya orang bunuh diri ya orang bunuh diri kalau dikatakan qatl amdan atau syibhul amd itu kalau kembali kepada orang yang sengaja untuk membunuh ya dia sengaja melakukan pembunuhan, tapi tergantung alat yang dia gunakan. Kalau kotul amdan, itu kalau dia menggunakan alat yang memang kemungkinan besar membunuh. Seperti dia mukul dengan batu, besa, batu besar, atau dia mukul dengan besi, ini biasanya membunuh. Tapi kalau yang tidak sengaja, seperti dia mukul dengan bantal, atau mati. Nah ini namanya tidak, tidak sengaja. Tapi kalau orang itu bunuh diri, bukan salah supir keretanya. Memang dia sengaja nongkrong di depan apa? Kereta. Oleh karenanya di... Jepang Saya punya teman orang Jepang. Istrinya Indonesia. Dia cerita. Angka bunuh diri di Jepang sangat banyak. Sering orang bunuh diri apa? Di? di kereta. Dan kalau sudah ada orang bunuh diri di kereta. Ini merugikan perusahaan kereta. Sehingga wali dari orang yang bunuh diri ini akan dimintai pertanggungjawaban. Kenapa di Jepang itu? Mereka dapat waktu. Kalau terlambat. Mereka kasih ganti rugi kepada. Orang yang beli kupon kereta api Atau yang telah bayar tiket kereta api. Kalau terjadi tabrak orang bunuh diri menyebabkan keretanya apa terlambat sehingga merugikan merugikan perusahaan kereta listrik atau kereta api. Ya. Apakah air panas di kamar mandi boleh dipakai untuk berwudu tidak mengapa berwudu dengan air panas ya. Tidak mengapa yang dimaksud oleh mazhab Syafi'i tentang tidak boleh dengan air musyammas itu kalau air yang terkena panas matahari langsung dan bisa menyebabkan penyakit-penyakit tertentu. Jadi dimakruhkan karena ya dimakruhkan karena dikhawatirkan air yang terkena panas bisa menimbulkan apa penyakit. Adapun air yang panas tidak jadi masalah. Oleh karena yang pernah terjadi perkara yang pernah saya naik kapal dari Surabaya ke Sorong, naik kapal kemudian tidak ternyata air kapal pada panas semua hangat, karena memang dihangatkan. Sehingga saat itu orang pada bertanya ada seorang ustaz yang berfatwa tidak boleh berwudu dengan air panas, sehingga repot semua airnya, ada yang beli air ada yang tanya, padahal tidak jadi masalah ini antaranya fatwa-fatwa orang yang bahlul yang tidak mengirim masalah agamanya, oleh karenanya Rasulullah SAW mengatakan sehingga tatkala hata la, la yabqo alimun ittaqadhan nasur uusan juhala Allah mengangkat ilmu dengan mematikan para ulama, sehingga tatkala tidak terhiasa orang alim pun, masyarakat mengambil orang-orang bodoh sebagai pemimpin, fasu ilu Orang-orang bodoh ini ditanya Dan mereka berfatwa tanpa ilmu Mereka sesat dan menyesatkan Kata Nabi SAW Ada yang bertanya langsung? silakan. silahkan Terima kasih Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Pertanyaan saya ada dua Yang pertama Ahmadiyah itu Islam atau bukan? Yang kedua Tadi kan ada anggapan Ada bahwa Rasulullah pernah mewasiatkan Ali bin Abi Thalib untuk menjadi khalifah. Pertanyaannya mengapa Ali bin Abi Thalib sendiri tidak membantah. bahwa tidak membantah bahwa wasiat itu tidak ada. Kan tidak ada artinya wasiat itu. Dan sekarang mengapa Ali bin Abi Thalib apa tidak enak dengan labah, dengan pengikutnya atau bukan. Tolong Ustaz. Mikailah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertanyaannya bagus ya. Bahwasanya Rasulullah tidak pernah mewasiatkan Ali menjadi pemimpin. Tapi ko Ali bin Abi Thalib tidak pernah meningkat, karena memang belum muncul orang-orang yang mengatakan demikian. Munculnya belakangan, munculnya belakangan yang mengaku-ngaku Ali apa, diberi wasiat untuk menjadi pemimpin. Di zaman Ali tidak ada desa sesuatu seperti itu, ya sehingga tidak perlu dia dia bantah. Itu orang-orang itu baru muncul belakangan, orang-orang yang berakidah yang menyimpang itu baru muncul belakangan. Ya. Di zaman Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam tidak tidak ada, di zaman para sahabat tidak tidak ada. Ya. Pertanyaan pertama ini tentang apa? Ah, Ahmadiyah bagaimana Ahmadi Ahmadiyah bukan dari Islam ya. Rasulullah SAW mengatakan Saya kunu min ummati 30 kadzibun kulluhum yaz'um annahu nabi Akan ada 30 orang dari umatku yang mengaku sebagai nabi Seluruhnya pendusta seluruhnya dajjal Wa ana nabiyyin wa nabiyya ba'di dan aku adalah penutup para nabi dan tidak ada nabi setelahku Dan diantara perkara mendasar bagi umat Islam meyakini bahwasanya Rasul ada rasul yang terakhir oleh kerana Rasulullah SAW berbeda dengan Rasul Rasul sebelumnya. Rasul Rasul sebelumnya Buitha ila kaumih khasa. Kata Nabi Rasulullah SAW waktu itu khamsan lam yutahunna ahadun minal anbiya'i qabli. Aku diberikan lima perkara dikhususkan oleh Nabi oleh Allah lima perkara yang tidak diberikan oleh nabi-nabi sebelumnya. Di antaranya seluruh nabi sebelumku diutus kepada kaumnya masing-masing. Wow buaito ilah nasi aamatan atau kafatan. Adapun saya diutus untuk seluruh umat manusia. Ini menunjukkan Nabi adalah Rasul terakhir Karena dia diutus seluruh umat manu, manusia Kalau seandainya Mirza Gulam Ahmad adalah Rasul terakhir Maka Nabi pun harusnya diutus hanya untuk orang orang Arab Kemudian kita lihat Mirza Gulam Ahmad ini Mana kitab suci nya? Tidak ada Tidak tahu bikin kitab suci Kitab suci nya pakai bahasa Arab Harusnya bahasa India Kalau Nabi Musa pakai bahasa Ibrani Nabi-nabi yang lain sesuai dengan bahasa kaumnya Sementara Mirza Gulam Ahmad tidak kreatif Sehingga tidak bisa bikin kita suci dari bahasa India Pakainya bahasa cuplikan dari bahasa Al-Quran Ini menunjukkan ngawurnya Mirza Gulam Ahmad Barang siapa yang meyakini ada Nabi Setelah Rasulullah SAW dia keluar dari Islam Saya ulangi Barang siapa yang meyakini ada Nabi setelah Nabi SAW Yang memansuhkan syariat Rasulullah SAW Maka dia telah keluar dari dari Islam Oleh hmm. kerana tidak boleh kita menganggap mereka Ahmadiyah Sebagai saudara tidak mereka bukan orang Islam nabi mereka berbeda dengan nabi nabi kita. Wallah alam bisaw. Ada lagi yang bertanya? Ada nabi di Indonesia? Ya? Banyak nabi. Muhammad al-Kadzab ada nabi di India, nabi Indonesia. Banyak nabi di antaranya Mirza Ghulam Ahmad. Ya. Dan akan muncul nabi-nabi yang lain. Saya pernah ketemu nabi. Saya pernah ketemu nabi di kapal. Saya nabi sudah lama Jibril turun sama saya. Cuma sekarang saatnya untuk menyampaikan waktunya menyampaikan dulu waktu sembunyi sekarang waktu menyampaikan. Hampir-hampir saya menjadi sahabat tapi ternyata nabi palsu saya hasab buat palsu juga ya. Menggumzah eh? Kalau India, Cina ataupun Buddha mereka masuk Islam bukti dia mengucap dua kalimat syahadah. Tapi kalau kita yang daripada asal mah bila kita Islam. Uh, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan kullu mauludin yuladu ala fitrah Faba, Fa'abawahu ba fa abawahu yuwhidanihi au yunsiranihi au yumajjisanihi. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam bahwasanya seluruh anak Adam lahir dalam keadaan fitrah dalam Islam. Kedua orang tuanya yang buat dia jadi Nasrani, kedua orang tuanya yang menjadikan dia Yahudi dan kedua orang tuanya yang menjadikan dia apa? Majusi. Jadi kalau seorang tidak berbuat syirik tetap aja dia Islam. Tidak perlu dia syahadah. Toh nanti pun dia salat dia mengucapkan apa? Syahadah. Toh nanti pun kalau dia kawin dia mengucapkan apa? Syahadah.